Otče synovia moji, posadajte si okolo svojho kráľovského oca. Poď, to pristup bližšie. Iď, Bohumír, podíď ku mne táň. Pekne posadajte si. A kde je môj najmladší, Slavomír? No, kdeže by ten už bol otec náš, kráľ Dobroslavu? Tak kde sa po kráľovských mašteliach motká. Alebo najskôr kráľovské pece vymetá po popolvár. Popolvár, vravíš. Viem, že ho tak prezývajú. Ľúto mi to prichodí, ale zlé jazyky ťažko prekryčíš. No, ale nič. Teraz nič. Preto sa pýtam, lebo sa mi jeho dal zavolať a nevidím ho tu medzi nami. Ale veď Adam príde. Najisto príde. Áh! Ah. Veď už aj vidím. A mal som pravdu. Celý je od Popola ufúraný. <laughs> tu je náš brat Popolvár. Popolvár. Volal <laughs> si ma Kráľovský oče. Volal teba i tvojich bratov. Sadni si, synku, medzi nás. Pozhovárame sa trocha. Otec, chceš nám porozprávať o bále, ktorý má byť na budúci mesiac? Nie, to nie. Zajistia rozmýšľaš o veľkej polovačke. A chceš sa s nami poradiť o tom, ako najlepšie ju pripraviť? Nie, Bohumír, neuhádol si. A čo ty, Slavomír, čo myslíš? Prečo som si vás prizval na kuzereč? Do? Popol Vár to iste uhádne. No, ale... Nie, že tak ľutomír. Čo povieš, Slavomír? Neviem. No. Neviem, kráľovský oče. Ach, nik z vás neuhádol. Tak vám to vyzradím sám. Čujme teda. Nechajme sa prekvapiť. Bežia dny, týždne, mesiace, ubehlo veľa rokov mne i vám. Pravda, že nám, starým, tie ročky ubiehajú ako si rýchlejšie, ale ani mladým čas nemôžno zastaviť. I vy už máte detstvo za sebou, sú z vás statní junáci. <laughs> Mám z toho radosť. Pomaly však príde deň, keď budete musieť prevziať za mňa kráľovské žezlo. Na to je ešte času. Prosím, neprerušujte ma. Prevziať kráľovské žezlo je úloha vážna a ťažká. Celý osud kráľovskej ríše je v rukách kráľa. A na túto úlohu sa mi zdáte, pravdu povediac, príliš neskúsený. Kráľovský oček, beskúsený. Viete jazdiť na koni, narábať mečom, na bálo vlázete pretancovať celú noc. Ste odvážni to, hej. Sebajstí. Ale to všetko je málo. Veľmi málo. A čo teda? Na čím sa vám do sveta vybrať? Na skúsi. Pozrieť, ako inde žijú ľudia, ako pracujú, z čoho majú radosť, z čoho žiaľ. Skúsiť svet. Ale to je dobrá myšlienka. Ja, ja si to tiež myslím. A čo ty, Slavomír? Mohol by sa pozrieť, ako inde pece vymetajú. <rý> možno, že tam majú PC väčšie, alebo možno menšie. No čo povieš po polváre? Tak už dosť. Pýtal som sa po. Vlastne Slavomír. Nič to, otče. Veď ma aj tak každý popolvárom zve. Poveď teda, popolvár, čo si o tom všetko myslíš? Myslím si, že bude tak dobre, ako si praješ ty, otče. Bude. Pravda, že tak bude. Zíde sa vám to všetkým trom. Si pripravený, Lutomír? Som, kráľovský oče. Á, vidím, že si si vybral najlepšího koňa. No, na takú cestu? Hej, hej. Na cestu sa treba riadne prihotovať. Hm, pečienký vína ti nabalili neúreko. No, to, aby som v tom ďalekom svete ohlade a osmede nezostal. Neboj sa, nezostaneš. Beď si ty rúčiš uhaj. Pomôže si ty vždy dájako. Verím... Že ako môj prvorodený sa bude správať tak, ako sa na najstaršieho kráľoviča patrí. Neboj sa, kráľovský otec. A dávaj na seba pozor. Ako inak. Dobre sa tu majte. Moníček môj priateľ milý, zanes ma v tejto chvíli do ďalekej cudzej zeme. Na nové skúsiť chceme? Pozrieme si kúsok sveta, v šíre kraje povediem ťa, koníček môj ponad les, za nezamata ešte dnes. Ďadniku sveta prešiel. Koníky, ja, sme už zmordovaní. A čo všetko som postretal, čo som ja už skúsil. Pravdu má môj kráľovský otec, keď vraví, že vo svete sa človek všeličomu priučí. A toto, čo teraz pred sebou zhriem, kto by hádavaní nikdy uverí, Táto hora je taká zvláštna. Ako keby bola z medi, či čo. A veru aj je. Medená hora. Celá medená. <todlomím> Odlomím si na pamiatku Halúsku. Tak. No. <todlomím> A sa, môžem... Už i domov pobrať. Veď som už dlho na cestách. Koník už ustal. Hm, I zásoby sa minuli. Ha, ha. A veru koník, môj milý, ide sa domov. Koníček môj priateľe milí, za nezmá v tejto chvíli do otcovej rodnej zeme. Halúsku mu prinesiem. Kúsok sveta domov, cesta zavedie ťa, koníček môj ponad les. Za nezemata ešte dnes Vitaj, Lutomir. Ráťa opäť vidím živého a zdravého. Rozpoved svojmu kráľovskému otcovi, kade si chodil, čo si videl a čo skúsil. Pravdu máš, kráľovský otče, keď vravíš, že načím čím skúsiť sveta. No, no, nenapínaj moju trpezlivosť, Kde si sa až dostal? Hojoj, daleko. Hoj. Ani neuveríš. Naozaj? Až k Medenej hore. K Medenej hore? Veru. Ale to nemyslíš vážne. Opa, hej. Tu na dôkaz som ti priniesol medenú halúsku. Medenú halúsku. Mám to ja za prvorodeného syna a to si potreboval toľký čas, aby si prišiel k medenej hore. Veď tam som ja s tvojou nebohou matkou na rannú precházku chodieval. Ale... Aké ale, čo za ale... Babrák si, ja hotovo. Pleď sa mi z oču, nechťa ani nevidím. Dobre. Počkaj. Áno, oče. Povedz tvojemu bratovi Bohumírovi, že ráno na svítaní sa on poberie do sveta. dám sa pri ňom toľkej hambí nedožijem. Bohumír, máš všetko pripravené? Všetko, kráľovský otče. Na nic si nezabudol. Koňa mám? No, aj skvelého, poznám ho je Z najlepších. Aj ligotavú zbroj. jedlo hojnosť? I to. A čo odvaha? Tu nechávaš doma? Kdeže by? Aj na polovačkách som najsilnejší, najobratnejší a najudatnejší. Tak to skús dokázať i teraz. A usiluj sa podúčiť viac ako tvoj starší brat ľutomír. Nie, že sa mi vrátiš iba s medenou halúskou. Neboj sa, otec. Dobre sa tu majte. Šťastnú cestu. Po nad po nad les, les. Preč máme kraje Ku sveta si vidieť práje Koníček môj hrdý krásny, budeme tam spolu šťastní Pri Medenej hore. K nej došiel aj môj brat Lutomír. Odlomím si ja halusku na pamiatku. Tak. Ale na čím ísť ďalej? Inak ma veru môj kráľovský otec nepochváli. Ej, veru, veď sem to nebola až taká ďaleká cesta. Musím ukázať, že som lepší. Poďme ďalej. V nepoznané dialné ďalej. Koníček môj len manes zamedenú horu dnes. Prečválame šíre kraje. Ku sveta si vidieť práje. Tak môj hrdý krásny, budeme tam spolu šťastní. Toliký kus cesty od Medenej hory som prešiel. A čo to zrie môj zrak? Horu, ale inú ako ostatné hory ba inú, ako bola tá medená. Táto vyzerá, a ničo by ju boli striebram posypali. Na môj veru, bude to dozaista strieborná hora. Je to zvláštne? Kto by si to bol pomyslel? Strieborná hora! Takú isto v našom kráľovstve nik nezrel. Bádam ani môj kráľovský otec. K medenej hore vraj s mamou chodievali, ale striebornú nespomínal. Ako by aj vedie tá riadne kusisko cesty od nášho kráľovstva. No, odlomím si zo stromu striebornú halúsku a vrátim sa k svojim. Koníček môj, sválame domov! prájem premeraj že ostrohámi koniček moj nezmanes ponad vodou po nad les prešli sme už šíre kraje rodný kúci vidieš prajem. Však môj bystrý, budeme tam spolu šťastní ah, Veď sa to vracia Bohumír Vitaj, synak Kráľovský oče, som rád, že som zase doma Akože inak, synku, všade dobre, doma najlepšie ako si pochodil, bravo. Nemôžem sa dočkať tvojho rozprávania. už videl som kus sveta. Postredal som sa s mnohými ľuďmi. Podúčil mnohému. Takže, ak raz bude treba skúseného vladára, vidíš ho pred sebou. No, skúseného bude treba. A povedz Bohumír, kde všade si bol? Ako ďaleko si sa dostal? Ďaleko, kráľovský oče. K Striebornej hore. K Striebornej hore? A to vravíš s toľkou pýchou? No. Hej? Oh, Mámi a ja to, ale synov. Prvorodený sa mi vyberie na skúsi do sveta a dôjde až tam, kde som ja kedysi na raňajšiu prechádzku chodieval. <laughs> A prostredný, prostredný sa po dlhom, únamnom putovaní dostal až tak, kde som ja pred zvykol sa poprechádzať Pri Striebornej hore? Ja kdeže inde? Pri Striebornej hore. Nož toto? A ja som sa nazdal, že tak ďaleko si kráľovský oči ani nebol. Čo ti na to povedať si môj? Sklámal si ma aj ty. Aj, Ľutomír, dúfal som, že mám chrabrejších synov. Ale, otče... Na čo Slováči mi treba? Uvidíme, ako si bude počínať môj najmladší. Popolvár? Ádam, nechceš Je môj syn takisto ako ty, alebo Ľutomír? Treba by každý z vás ukázal, ako sa vie vo svete obracať. Počul si, ako pochodili vo svete tvoji bratia, Popolvár. Počul som, že zakúsili všeličo, postretali sa s ľuďmi, chodili kade tade. E, zašli po Medenú a po Striebornú horu. Je to dosť? Neviem. Je to málo. Rad je teraz na tebe, Popolvár. Trúfaš si zajsť do sveta na skúsiť. No, hádam, hej. Keď boli tvoji starší bratia, pôjdeš aj ty. Áno, otec. Vyber si riadného konia, naber jedva a nezabudni na zbraň. A potom choď. Najlepšie hneď ráno na svitaní. Dobre, môj kráľovský otec. Nech je tvoja vôľa. A daj na seba pozor. Predcvalame hory rieky S mocným vetrom opreteky Preletíme šíre lány Dobrý vietor vždy je s nami si tá medená hora Istotne, veď rastú v nej medené stromy Po ňu prišiel môj brat Ľutomír Nuž odlomím si i ja na pamiatku medenú halúsku Ale vieš ty čo koník môj Ešte je slnko vysoko Pôjdeme mi ďalej do sveta Koníček môj len má dnes Zamedenú horu dnes Koníček môj nemá tvár Som tvoj priateľ po polvár Veľkú krásu zriem, prekrásna hora, Samé strieborné stromy, je to zaručené ona, Strieborná hora, úžasné, O takom, čo si sa mi ani neprisnilo, Tak až sem docválal môj brat Bohumír, Odlomím si i ja na pamiatku, aspoň malú halúsku, do západu slnka je ešte ďaleko. Vieš ty, čo koník môj? Prejdeme mi ešte sveta kus. Koníček môj, мо твой приятел полвар тоничек мой To hádam ani nie je možné. To, to, to nie je asi skutočnosť. Že by to bol sen? Ale nie, veď nespím. Nezdá sa mi to. Asi, asi to bude naozaj. Naozaj. Toľka krása. Stromy. Všetky stromy, bajkríky. Všetko je zlaté. úchvatné. Ani, ani čo by to stvorili ruky najlepšieho zlatníka. Pozriem si tú krásu zblízka. Prekrásne. Až sa očiam veriť nechce. A čo to tam... Zadu za obrovská žiara ha, ale veď veď veď to je zámok a celý zo zlata idem sa pozrieť akí to ľudia tam bývajú koho hľadáš chlapče? ja ja hľadám ľudí. Akých ľudí? O, takých, čo tu bývajú. A kto si ty? Som Popolvár. Polvár? <hahaha> tak ma volajú, ale v skutočnosti sa volám Slavomír. Kráľovič Slavomír. Počkaj, Kráľovič, podídem bližšie. A skade prichádzaš? Z až z kráľovstva kráľa Dobroslava. Dobroslava? A dávne nie toho, čo má troch synov, a kedy si chodíval ku mne na návštevu ešte s nebou kráľovnou. Áno, áno. A vy ste sa poznali? Žiči. Ja som kráľ Zlatosvet. A ty si ktorý za so synov? Najmladší. Najmladší? Mhm. Mm ale nespomínam si, že by daktorý zo synov bol popolovár. Viete, tak ma všetci volajú. I keď som kráľový Slavomír. A zvykol som si. No už teda, vitaj, synku. Poď, prejdi ďalej. Ako sa má otec? Ako všetci žijete? No poď. Musíš mi všetko, všetko porozprávať. Jaj, toľké roky som s Dobroslavom nebol. A teba som videl naposledy, keď si bol malý chlapec. <laughs> ale nu, povedz, čo ťa priviedlo do môjho kráľovstva? Môj kráľovský otec ma vyslal na skusy do sveta. No a dostal som sa až k vám. To som ale rád. Vieš čo, Slavomír? Hovor mi radšej Popolvár. Popolvár, budeš mojím hosťom. Neprch si oddychneš a potom sa spolu pozová. Ať si sa vyspal, Kupolvár? Ďakujem za opýtanie. Dobre. Ako doma? To som rád, to som rád. Chcem, aby si sa u mňa dobre cítil. Aspoň tak, ako kedysi ja nahrde tvojeho otca a môjho dobrého priateľa, kráľa Dobroslava. Tak, ak Priateľstvo si treba ctiť a vážiť. Dobrých priateľov nájde človek v živote skutočne málo. Aj, dobroslav, ako často naň spomínam. Roky sme sa nevideli. Budem sa musieť kedy za ním vybrať. A povedz, Popolvár, dokedy sa môžeš zdržať? Dúfam, že čo najdlhšie. Si veľmi láskavý král, zlatosvet. Ani sám poriadne neviem. Môj kráľovský otec ma vyslal do sveta na skúsi. Dostal som sa ďalej ako moji bratia. Až do tvojho kráľovstva. Si zrejme najrúčejší. <laughs> a teraz neviem, či je to na skúsenosť dosť, alebo mám ísť ďalej. Ťažko pohádať, Poporovár. Ješ človek sa učí celý život. A hádam, nebude nikdy dosť múdej a skúsený. Vždy je to, čo objavovať. Z sa poučiť? Áda mi bolo dobre, keby si pár dní pobudol u mňa. A potom, ak budeš chcieť, poberie sa ďalej. Ako sa ti páči moje kráľovstvo, Popolvár? Nevychádzam z údivu, král Zlatosvet. Som tu už niekoľko dní a neviem sa dosť vynadívať. Všetko je tu zlaté. Ešte aj ľudia, ako by mali srdcia zo zlata. Áno. Ľudia s dobrými srdcami tu žijú. Milujú svoju zem a svojou práce menia na stále krajšiu a boháčiu. A vládca, ako si ty. Vie asi správne využívať ich um pracovitosť. Ale tvoje kráľovstvo skrýva aj nesmierne bohatstvo. Musíš byť šťastný, kráľ Zlatosvet. To, čo si tu videl, Popolvár, je krásne. Som naozaj veľmi bohatý. Ale na čom je všetko bohatstvo? Zlato a šperky. Keď nemám to, za či moje srdce žiaľi. Ty môžeš mať aj žiaľ? Už roky ťaží moj úmysel a nijako si nemôžem pomôcť. Ani zlato, ani bohatstvo, ba ani sila vojska nevedia premôcť ten ten ukrutný žiaľ. Odpust mi zvedavost, král Zlatosvet. Čo ti spôsobilo toľké žiaľ? Nera. O tom vravím, ale napokon, prečo by som ti to nerozpovedal? Mal som tri céry, krásne, ako len príroda vie svojou štiedrou náručou rozdávať krásu. Každá bola iná, a pretom boli jedna krajšia ako druhej, Najstaršia, Eva, malá oči, temné, ako bezhviezdná noc, vlasy dlhé, čierne ako havran a bola najrozvážnejšia. Prostredná Milena sa zase najlepšie učila a aká bola krásna. Oči malá hnedé ako vzácný mágon. A kadere vlasú takej istej farby. A majmladšia Maruška. To bol taký huncút. Stále samý smieľ a veselosť. Vlasy ani lan. A očka modré ako nezábudky. Keď si vzpomeniem nesmierný žial, mi dobré hruď. A pomreli jazda? Nepomreli. Ale mne je tak a ničo by, by pri živote neboli. Jedného dňa bolo to pred tromi rokmi. Sa prechádzali všetky tri v kráľovskej záhrade. Keď tu zrazu dodnes nevedno, ako obstali ich traja neznámi rytieria a uniesli. Odvtedy som svoje tri céry nevidel. Dozvedel som sa iba, že sú to rytieri, železník, hrdza a olovo. Títo rytieri pojali moje céry za ženy. Posielal som za nimi svojich poslov, slúbil im všetko svoje bohatstvo, keď mi ich vrátia, hrozil som im silou svojho vojska. A oni, ibačo sa mi za každým vysmiel, a vraj majú takú čudnú moc, že ich nikdy prevláce. Preto toľký žial v srdci skrývam. Musí to byť hrozné, takto prísťom milované céry. Som úplne bezmocný. Moji ľudia skúsili všetko na záchranu mojich cér. Všetci sa vrátili s prázdnymi rukami, tak to iba stárnem so svojím žiaľom sám. A naozaj sa nejako nedá? Začul som, že aj rytie robí, a čo zahubilo, ale neviem, či to nie sú pletky. Hádam, nie. Vraj by ich zahubil pravdivý dych takého mládenca, čo z kráľovského rodu pochádza, ale Jednoduchú prácu vykonáva. Tak predsa na čo? Len kde takého mladenca nájsť? Hádam by sa našiel. Ťažko. Veď pozri len na seba. Z kráľovského rodu pochádza, že... Pecce vymetám. Veď preto ma všetci popolvárom zvolajú. A či nie je vymetanie peci jednoduchá práca? Veruje. No vidíš. Tu ma máš! Nie, nie, nie, nie. nie. Mám svoje dcery rád, ale nedovolím, aby si obetoval svoj život. Nejaký strach. Veď som sa na to vybral do sveta, aby som ho skúsil. Istotne, ale nie za takú cenu. Vieš čo, kráľ, zlatosvet? Uvážime to ešte a zajtra sa pozhovárame. Si odvážny, povoloval. A ešte som ani jednu z tvojich dcer nevyslobodil, kráľ Zlatosvet. I tak, na takú nebezpečnú úlohu sa hoci kto nepodujme. Sľúb mi však, že nebudeš hazardovať za so svojim mladým životom. Sľubujem, urobím všetko na záchranu tvojich dcer. Ďakujem ti. Ďakujem ti synách za to, že si sa odhodlal pomôcť mi v mojom ťažkom žiali. A dávaj si na seba veľký pozor. Hmm? Cestu poznáš. Veď si mi ju už opísal. Budem opatrný. Dobre sa tu mávajte. Doskoreho videnia, Popolvár. Honíček môj lepší Koníček môj nemá tvár Som tvoj priateľ popolvár Koníček môj len má dnes Za tú zlatú horu dnes Koníček môj nemá tvár, som tvoj priateľ po Podľa toho, ako mi to opísal kráľ Zlatosvet, mal by som byť na mieste. Kaštiel je celý zo železa, hora i všetko naokolo je zo železa, tu nemôže bývať niký iný, len rytier železnik. Nuž nazriem a uvidím. Je tu niekto? Zviezdná noc Vlasy čierne ako Avran To musí byť princezná Eva Kto si? A počo prichádzaš? Vrav, pokým nie je neskoro <laughs> Ako neskoro? Každú chvíľu príde domov môj muž A určite ťa zabije Tvoj muž? Rytier železník? Áno, ale, ale odkiaľ to všetko vieš? Preca od tvojho otca, Kráľa zlatosveta Ach, môj úbohý otec a on ťa sem poslal? Mm -hmm. Ponúkol som sa mu, že ťa vyslobodím. Nešťastný junak. Môjho muža nikdy nepremôže. <laughs> Uvidíme. Nie, nie. Utekaj, čo ti nohy vládzu. Bež. Inak vyhasni tvoj mladý život. Už neskoro. Už je tu môj muž. Poď, poď, chytro skriem ťa do komory. Mm, kde si Žena. Ako to, že nie je obed na stole, keď prichádzam. Tu som muž môj. Mm. Kdeže by som bola? A tu ja už ti aj na stôl kladiem. Mm, cítim, je tu pachudina. Žena. Smrti človečina. Daj ju, žena. Daj ju sem, nech ju celú i zjem. Ale kdeže by sa tu človečina nabrala? Mm, keď vravím, že smrdí, tak smrdí Pravdu máš, rytier železník a, a ty si kto? Popolvár mm, A čo tu chceš? Prišiel som oslobodiť princeznú Evu <rý> Tak dobre som sa už dávno nezasmiala. Myslím to úplne vážne <rý> Dokús ako pravdou dýcham Zmizol Zmizol Naozaj? Tvoj otec mal pravdu Čo povedal? Ako sa možno zbaviť rytierov Čo mu céry uniesli Poviem ti to inokedy Teraz už mám naponáhlo A kde ideš? Predsa za tvojimi sestrami A tu poznáš? Našiel som teba, nájdem aj tvoje sestry. Pôjdem s tebou. Nie, nie, to je nebezpečné. Počkáš tu na mňa. Vrátim sa po teba, keď bude po všetkom. Ale teraz už naozaj idem. Dávaj na seba ukrutánsky pozor! Koníček môj leť, len leť Predsvala me celý svet Koníček môj nemá tvar, Som tvoj priateľ po polvár Koníček môj len má dnes. Železnú horu dnes Koníček môj nemá tvár Som tvoj priateľ popolvár Tak sami vidí koník môj Že sme v ríši rytiera Hrdzu Všetko je tu hrdzavé a ah, celá hora. A ah, nielen hora. I domce. A ah, tamto i kaštiel je celý hrdzavý. Je to tak. Sme na mieste. Keď som našiel kaštiel, treba sa mi i za jeho pánom poozerať. Je tu niekto? Hej, či ma počujete? Tichšie, tichšie, chlapče. Kto si? Som Popolvár. A ty si dozaista princezná Milena. <laughs> Oči máš ako vzácný mahagón. A kadere tej istej farby? Ale kto ti o mne vravel? Kráľ Zlatosvet. Môj otec. A, A počo prichádzaš Popolvár? Prišiel som ťa oslobodiť. Popolvár? to sa ani najmocnejším ako si ty nepodarilo. Radím ti, ujdi, pokým nie neskoro. Môj muž. Ritier Hrdza tu bude každú chvíľu a zničí ťa. Žiadne strachy. Tvoju staršiu sestru som už oslobodil. A ako? Jaj. už prichádza Hrdza. Skri sa za túto pec. Čo si mi navarila, žena moja? To, čo máš rád? A... Klincovú omáčku? Cítim, je tu pachuť iná. Žena smrdí človešina. Dajú žena, dajú sem. Nech ju celú i zjem. Dobre cítiš, rytier hrdza. Ja som Popolvár. Oh, ako si sa opovážil vstúpiť do môjho príbytku? No, prišiel som od teba oslobodiť princeznú Milenu. Oh, to sú dáke hlúpe žarty. Ale kdeže by žarty? Okús ako dýcha pravda. Čo, čo, čo, čo A je Zmizol a stačilo iba dýchnuť Stačí na to pravdivý bych junáka, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva A ty si taký junák? Á, teraz nie je času na vysvetľovanie Ale prečo? No, treba mi ešte za tvojou najmladšou sestrou zabehnúť Ty sa zatiaľ priprav na spiatočnej ceste, sa tu zastavím Dobre sa tu mávaj Aj ty a daj na seba pozor Koníček môj leď, len leď Predsvala me celý svet Koníček môj nemá tvár Som tvoj priateľ popolvar. bolvár Koníček môj len má dnes Hrdzavú horu dnes Koníček môj nemá tvár Som tvoj priateľ popolvár ah. Všetko je tu Olovené Hm. Nie len hora a domce, ale ešte aj mraky sú olovené. Nepáči sa mi to tu. Na no ten olovený kaštier. V tom hádam ani ľudia nemôžu byť. Nož ale pozriem sa, či je rytier olovo doma. Olovo. Kto si cudzinec, že môjho muža hľadáš? Som popolvár. A ty si princezná Maruška však. Ako si ma poznal? Máš predsa oči modré ako nezábudky a vlasy ani zlatý ľan? Tak ťa opísal kráľ Zlatosvet. Môj otec, <laughs> on ťa za mnou poslal. Prišiel som ťa vyslobodiť. Ale to je... Nemožné. Oslobodil som už tvoje dve staršie sestry. Teraz je rád na tebe. Ale môj muž, rytier Olovo, je najmocnejší rytier zo všetkých rytierov. S ním sa neradno pasovať. No, tak uh, pasovať ako pasovať. naveď no, veď uvidíme. Vy ste si statočný, Šuhaj. Ale prosím ťa, chráň si svoj mladý život. A ujdi, dokiaľ je čas. Môj muž tu bude každú chvíľočku. Oh. Už je Vary i tu. Ach, kde ťa len a dám tu pod stôl. Aha. Chytro, chytro sa prikrčím. Dobre. Čo si mi pripravila pod zub, žena moja? Samé dobroty. A také ťažké, čo ty rád. Mm. Cítim... Je tu pachuť iná. Žena smrdí človečina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú ihneď ziem. Človečiny sa ti zachcelo. Tu som. Uh. Kto si bez očí vec? Hmm. prosím ťa a tak čo tu zavadzia? Prišiel som ťa zahubiť a princeznú Marušku vysloboviť. Lúpák, a zda sa chceš so mnou pasovať? Veď hmm. mňa ešte nikdy neudvihol. Ale kdeže pasovať? Na to ja nemám si. A čo teda? No tak skúsim na teba pravdou dýchnuť. Ako to? No takto, aha. Oh. Dusím sa. Neplácem, no. Ej, ťažko s tebou, naozaj. No, treba mi ešte mocnejšie dýchloť. Zde A je po ňom. Zmizol. Ale ako si to? Po ceste ti všetko vysvetlím. Ide sa domov, do kráľovstva, kráľa Zlatosveta. Nie, nie, nie, naozaj nie. Ja tomu nemôžem uveriť. Ja, ja snímam, a čo kde A taký? Ošiar zase hol môj zrak. To je, to je určite sen. Zobute ma, prosím, zobute ma. <laughs> Upokoj sa, kráľ Zlatosvet. Nie je to žiaden sen. Tvoje milované céry, Eva, Milena a Maruška sú opäť doma. Žive a zdravé. Žive <laughs> a zdravé. A ty. A ty Popolvár. A ja som tiež. Čo, čo si tiež? No preca živý a, a zdravý. A, a, a, áno, áno, áno, živý a zdravý Popolvár. Syn môj jediný. A, a vlastne, čo to táram, syn. Akoby syn. Ja, ja, som, ja som celý dopletený. Celý, celý, celý sú moje... Ty si, ty si dobroslavou. Škoda. Škoda, že nie si môj syn. Možno, že ešte ním bude. Synom celkom nie. Ale možno dať čo iné. Čo? Čo iné? Dopraj nám dajaké prekvapenie. Čo oh. ah, no sa na mňa dohovorili, čo? Ale oče, Cesta domov bola dosť dlhá na to, aby sme sa s popolvárom o všeličom pozhovárali. Ej, šibari, či som rád, že sme takto spolu pohromadne. Iba mne sa prichodí rozlúčiť s vami. A to už ako popolvár? Treba mi ísť domov. Otec s bratmi ma už isto netrpezlivo očakávajú. Keď čakali doteraz, ešte deň počkajú. Čo vy na to, dcery moje? Počul si Popolvár? Tak, deti moje, a teraz mi rozpoviete všetko pekne po poriadku. A zajtra sa vyberiete spolu so mnou navštíviť Popolvároho otca kráľa Dobroslava. Popolvár mi prinavrátil vás celí moje a ja prinavrátim Dobroslavového syna Popolvára. Zlato svet, priateľ dávny, vitaj. Poď, poď, nech si ťa vyobímam. Rád ťa vidím, Dobroslav. To sú roky, čo sme sa takto nezvítali. Aj, veru, ako neúprostne plinie čas. Ani sme sa nenazdali. A sú s nás starci. Veru, tak to iba mladým sa vidí, že budú väčšine mladí. Skoro by som zabudol Toto sú moji synovia Lutomír Vitaj ctihodný kráľ Zlatosvet A Bohumír Vitaj udatný kráľ Naposledy som ich videl Keď boli deti Mám ešte najmladšieho popolvára Ale otec Volá sa Predsa Slavomír O to mi vravíte práve vy, ktorí ste ho tak nazvali Veľmi nás to trápi, otec Len keby už bol medzi nami Popolvár totiž Slavomír sa vybral do sveta na skúsi. Ale toľké časy už preč, že veľmi sa o neho bojíme. Niet o ňom žiadnych správ. Hneď sa dozviete. Ty, ty voľač. Áno. Deti moje. Popolvár. Popolvár. Syn môj milovaný, otec môj, popolvár, brat Slavomír, podnechal by ma. Bratia môj milovaný, hlavy môj, <laughs> deti moje, keby ste vedeli, aký som šťastný, že sme zase spolu. Povedz, zlatú svet a tie krásne devy. Sú moje céry. Eva, milena. A Maruška, všetky tri boli v zajati zlí rytierov. Pokým ich nevyslobodil tvoj syn, Popolvár. Naozaj? Naozaj, udatný kráľ? Vyslobodil. To je neuveriteľné, Aký hrdina je náš brat? Popri ňom sme my iba také baby. Ale kdeže by? Keď bude treba, budete i vy údatní čo si o nás pomyslia tieto devy. neboj sa. Povedal som im, že ste ešte chrabrejší ako ja. Ale najstatočnejší je i tak môj popolvár. Tvoj? No, a prečo by nie? Ale jeho bratia sú rúčišu, haj? Ach, deti, deti. Aký je zrazu ten život krásny. Veru. Čo môže byť krajšie ako mladosť a láska?